Capitolul 9. Scopul vostru interior De îndată ce vă ridicați deasupra nivelului de supraviețuire, chestiunea sensului și a scopului vieții voastre capătă o importanță extremă. Mulți oameni se simt absorbiți de rutina vieții de zi cu zi care pare să le văduvească viața de orice sens. Unii simt că viața trece sau deja a trecut pe lângă ei. Alții se simt sever limitați de cerințele profesiei lor și de faptul că trebuie să întrețină o familie sau de situația lor financiară sau de condițiile de viață. Unii sunt epuizați de un stres acut, alții de plictiseală acută. Unii se pierd în activități frenetice, alții în stagnare. Mulți oameni tângesc după libertatea și degajarea pe care o promite prosperitatea. Alții se bucură deja de libertatea relativă care vine împreună cu prosperitatea și descoperă că nici măcar aceasta nu este îndeajuns pentru a-și înzestra viața cu un sens. Nimic nu poate substitui aflarea scopului adevărat, dar scopul adevărat și primordial al vieții nu poate fi găsit în plan exterior. El nu are legătură cu ceea ce faceți, ci cu ceea ce sunteți, adică starea conștiinței voastre. De aceea cel mai important lucru pe care trebuie să-l înțelegeți este acesta. Viața voastră are un scop interior și unul exterior. Scopul interior privește ființa și este primordial. Scopul exterior privește acțiunea și este secundar. Cartea aceasta a vorbit până acum în principal despre scopul vostru exterior, însă capitolul de față și următorul capitol vor aborda și chestiunea modului prin care să armonizați scopul exterior cu scopul interior în viața voastră. Interiorul și exteriorul se împletesc în așa măsură încât este aproape imposibil să vorbim despre unul fără să ne referim la celălalt. Scopul vostru interior este să vă treziți, pur și simplu. Împărtășiți scopul acesta cu fiecare altă persoană de pe planetă, căci acesta este scopul umanității. Scopul vostru interior este o parte esențială a scopului întregului, universul și inteligența sa. Scopul vostru exterior se poate schimba în timp, el variază în mare măsură de la o persoană la alta. Găsindu-vă scopul interior și trăind în armonie cu el, puneți temelia împlinirii scopului vostru exterior. Aceasta este temelia adevăratului succes. Fără această armonizare, mai puteți avea anumite realizări doar prin efort, luptă, hotărâre și prin trudă sau prin miclănie. Dar o astfel de strădanie este lipsită de orice bucurie și sfârșește invariabil într-o formă de suferință. Trezirea Trezirea este o modificare a conștiinței ce are loc atunci când gândirea și conștiința se separă. În cazul majorității oamenilor nu este vorba despre o întâmplare, ci despre un proces prin care trec. Chiar și acele ființe rare care experimentează o trezire bruscă, dramatică și ireversibilă, tot trec după aceea printr-un proces în care noua stare de conștiință curge progresiv în tot ceea ce fac și le transformă acțiunile, integrându-se astfel în viețile lor. Atunci când vă treziți, nu mai sunteți pierduți în gândire, ci vă recunoașteți ca fiind conștiința din spatele acesteia. Gândirea încetează să mai fie o activitate autonomă care servește propriilor sale interese, în stăpânire pe voi și conducându-vă viața. Cea care preia controlul este conștiința. În loc să fie responsabilă cu viața voastră, gândirea devine servitorul conștiinței. Conștiința este legătura conștientă cu inteligența universală. Un alt termen pentru ea este prezența, conștiința fără gânduri. Inițierea procesului trezirii reprezintă un act de grație divină. Nu puteți determina să aibă loc, nici nu vă puteți pregăti pentru ea sau acumula credite în vederea realizării ei. Nu se produce ea ca o succesiune ordonată de pași logici, deși mintea ar fi mai mult decât încântată să fie așa. Nu trebuie ca mai întâi să faceți ceva ca să meritați să se întâmple. Ea poate apărea păcătosului înainte de a apărea sfântului, însă nu neapărat. De aceea Iisus poate fi întâlnit în compania a tot felul de oameni, nu doar a celor respectabili. Nu puteți face nimic în privința trezirii. Orice veți face va fi produsul egoului, care încearcă să-și adauge trezirea sau iluminarea ca cea mai valoroasă posesiune, el devenind, prin urmare, mai mare și mai important. În loc să vă treziți, adăugați minții voastre conceptul de trezire sau imaginea mentală a felului în care este o persoană trezită sau iluminată. Apoi încercați să trăiți conform imaginii respective. A trăi conform unei imagini pe care o aveți despre voi înșivă sau pe care o au alții despre voi, înseamnă a trăi nesincer, un alt rol inconștient pe care îl joacă egoul. Atunci, dacă tot nu se poate face nimic în prevința trezirii, dacă ori a avut loc deja, ori nu s-a întâmplat încă, cum poate fi ea scopul primordial al vieții voastre? Un scop nu presupune faptul că se poate face ceva pentru atingerea lui? Doar prima trezire, prima străfulgerare a conștiinței fără gânduri se întâmplă prin grație divină, fără ca voi să faceți ceva. Dacă găsiți că această carte este de neînțeles sau lipsită de sens, înseamnă că încă nu vi s-a întâmplat. Dacă ceva din voi reacționează însă, dacă recunoașteți întrucâtva câtva adevărul celor spuse în ea, înseamnă că procesul trezirii a început. Odată început, el este irreversibil, dar poate fi întârziat de ego. În cazul unora, lectura acestei cărți va iniția procesul trezirii, în gazul altora, funcția pe care o îndeplinește această carte este aceea de a ajuta să-și dea seama că au început deja să se trezească și de a-i determina să intensifice și să accelereze procesul. O altă funcție a acestei cărți este aceea de a ajuta pe oameni să recunoască egoul ei, ori de câte ori încearcă acesta să recape de controlul și să eclipseze conștiința ce a început să-și facă apariția. În cazul unora, trezirea apare atunci când devin brus conștienți de gândurile pe care le-au în mod obișnuit, mai ales de gândurile persistente negative cu care s-au identificat, poate, de-a lungul întregilor vieți. Deodată apare o conștiință ce este conștientă de gândire, dar nu face parte din ea. Care este relația dintre conștiință și gândire? Conștiința este spațiul în care există gândurile atunci când spațiul acela a devenit conștient de el însuși. Când veți avea o străfulgerare a conștiinței sau a prezenței, veți ști că s-a întâmplat așa. Nu va mai fi doar un concept în mintea voastră, veți putea atunci alege conștient să fiți prezenți în loc să vă lăsați în voia gândurilor inutile. Puteți invita prezența în viața voastră, adică puteți crea spațiu. Odată cu grația trezirii vine și responsabilitatea. Atunci fie puteți încerca să mergeți mai departe ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, fie puteți vedea semnificația apariției conștiinței și o puteți recunoaște ca fiind cel mai important lucru ce vi se poate întâmpla. Iar atunci scopul primordial al vieții voastre devine deschiderea voastră către această conștiință pe cale să se manifeste și aducerea luminii ei în lumea aceasta. Vreau să cunosc mintea lui Dumnezeu, spunea Einstein. Restul sunt detalii. Ce este mintea lui Dumnezeu? Conștiința? Ce înseamnă să cunoști mintea lui Dumnezeu? Să fii conștient. Care sunt detaliile? Scopul exterior și orice se întâmplă în lumea de afară. Așadar, e posibil să nu că în timp ce încă așteptați să se întâmple ceva semnificativ în viața voastră, lucrul cel mai semnificativ ce îi se poate întâmpla unei ființe umane s-a întâmplat deja în interiorul vostru. Începutul procesului de separare a gândirii de conștiință. Mulți oameni care traversează etapele timpurii ale procesului de trezire nu mai sunt siguri cu privire la scopul lor exterior. Ceea ce ține lumea în mișcare, noi mai poate ține pe ei în mișcare. Văzând atât de clar nebunia civilizației noastre, se pot simți într-un câtva străinați de cultura mediului în care trăiesc. Unii simt că locuiesc un ținut al nimănui, situat între două lumi. Nu mai sunt conduși de ego, însă conștiința ce a răsărit în ei nu s-a integrat pe deplin în viețile lor. Scopul interior și cel exterior n-au fuzionat încă. Un dialog despre scopul interior Dialogul următor condensează numeroase conversații pe care le-am avut cu oameni aflați în căutarea adevăratului scop al vieților. Ceva este adevărat atunci când rezonează cu ființa cea mai lăuntrică și când o exprimă pe aceasta, când este armonizat cu scopul vostru interior. De aceea eu le întrept oamenilor atenția mai întâi către scopul lor interior și primordial. Nu știu exact despre ce este vorba, dar vreau o schimbare în viață, vreau expansiune, vreau să fac ceva care să aibă sens și da, vreau prosperitate și libertatea care vine odată cu ea. Vreau să fac ceva semnificativ, ceva care să aducă o schimbare în lume, dar dacă mă întrebați ce anume vreau, ar trebui să vă răspund că nu știu. Mă puteți ajuta să găsesc scopul vieții mele? Scopul dumneavoastră este să stați aici și să vorbiți cu mine. Pentru că aici sunteți și asta faceți. Până când vă veți ridica și veți face altceva, atunci acela va deveni scopul dumneavoastră. Deci scopul meu este să stau în biroul meu în următorii 30 de ani până când am să ies la pensie sau am să fiu concediat? Acum nu sunteți în biroul dumneavoastră, deci nu acesta este scopul dumneavoastră. Când stați în birou și faceți ceea ce faceți acolo, atunci acela este scopul dumneavoastră. Nu pentru următorii 30 de ani, ci pentru moment cred că este o neînțelegere la mijloc. Pentru dumneavoastră scopul înseamnă ceea ce faceți acum. Pentru mine înseamnă să am un obiectiv general în viață, ceva măreț și semnificativ, care să dea sens lucrurilor pe care le fac, ceva care să aducă o schimbare. Să umblu curti de colo-colo prin birou nu e ceea ce vreau, asta știu sigur. Câte vreme nu ați conștientizat ființa, veți căuta înțelesul numai în dimensiunea acțiunii și viitorului, adică în dimensiunea timpului. Și orice semnificație sau împlinire ați găsi, se va dizolva sau se va dovedi a fi o amăgire. Va fi invariabil distrusă de timp. Orice înțeles am găsit la acel nivel va fi adevărat numai în modul relativ și temporar. De exemplu, dacă sensul vieții dumneavoastră constă în a avea grijă de copii, ce se va întâmpla cu sensul acesta atunci când ei nu vor mai avea nevoie de dumneavoastră și poate nici nu vă vor mai asculta? Dacă ai ajuta pe ceilalți să dă un sens vieții dumneavoastră, înseamnă că aveți nevoie ca celorlalți să le fie mai rău decât dumneavoastră, pentru ca viața dumneavoastră să aibă în continuare înțeles, iar dumneavoastră să aveți un sentiment de bine. Dacă dorința de a-i depăși pe alții, de a câștiga sau de a reuși într-o activitate sau alta vă dă un sens, ce se întâmplă dacă nu câștigați niciodată sau dacă șirul de succese se încheie într-o zi, așa cum se va întâmpla? Atunci n-ați mai putea decât să recurgeți la imaginație sau la amintiri, iar acestea nu vă pot satisface, nu pot da decât un sens minor vieții dumneavoastră. A izbuti, în indiferent ce domeniu, are sens doar atâta vreme cât există mii sau milioane de oameni care nu izbutesc. Astfel este nevoie ca alte ființe umane să eșueze pentru ca viața dumneavoastră să aibă sens. Nu spun că ai ajuta pe alții, a avea grijă de copiii dumneavoastră sau atinde să vă perfecționați într-un domeniu, nu sunt lucruri valoroase. În cazul multor oameni, ele reprezintă o parte importantă a scopului lor exterior, dar scopul exterior, luat, separat, este întotdeauna relativ, instabil și lipsit de permanență. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să vă implicați în respectivele activități, ci înseamnă că ele ar trebui să aibă legătură cu scopul interior, primordial, astfel încât ceea ce faceți să primească un înțeles mai profund. Dacă nu trăiți în armonie cu scopul dumneavoastră primordial, scopul pe care vi veți propune, indiferent care va fi el, chiar de-ar fi acela de a crea raiul pe pământ, va veni din partea egoului și va fi distrus de timp. El va conduce mai devreme sau mai târziu la suferință. Indiferent ce alegeți să faceți, chiar dacă scopul pare spiritual, atunci când ignorați scopul dumneavoastră interior, ego-ul se va strecura în modul în care faceți ceea ce faceți și astfel mijloacele vor corupe scopul. la drumul către iad este pavac cu intenții bune, face referire la acest adevăr. Cu alte cuvinte, nu scopurile sau acțiunile dumneavoastră sunt primordiale, ci starea de conștiință din care se nasc ele. Împlinirea scopului dumneavoastră primordial înseamnă punerea bazelor unei noi realități a unui pământ nou. Odată puse bazele, scopul dumneavoastră exterior va primi forță spirituală, deoarece obiectivele și intențiile dumneavoastră vor fi în armonie cu impulsul evolutiv al Universului. Separarea gândirii de conștientizare, separare ce constituie nucleul scopului dumneavoastră primordial, apare ca urmare a negării timpului. Desigur, nu vorbim acum despre utilizarea timpului în scopuri practice, cum ar fi stabilirea unei întâlniri sau planificarea unei excursii. Nu vorbim de timpul marcat de limbile ceasului, ci de timpul psihologic care reprezintă obiceiul adânc înrădăcinat al minții de a căuta deplinitatea vieții în viitor, acolo unde ea nu poate fi găsită, ignorând singurul punct de acest către ea, momentul prezent. Privind către ceea ce faceți sau către locul în care vă aflați ca fiind scopul principal al vieții dumneavoastră, negați timpul. Iar de aici decurge o putere uriașă. Negarea timpului în ceea ce faceți aduce cu sine și legătura între scopul dumneavoastră interior și cel exterior, între ființă și acțiune. Când negați timpul, negați egoul. Doar atunci veți face extraordinar de bine ceea ce faceți. Căci ceea ce faceți devine punctul focal al atenției dumneavoastră. Ceea ce faceți devine un canal prin care conștiința intră în această lume. Aceasta înseamnă că ceea ce faceți va fi de o înaltă calitate, chiar dacă este vorba despre cea mai simplă acțiune precum a da paginile unei cărți de telefon sau a traversa camera. Scopul principal atunci când dați paginile reprezintă datul paginilor. Scopul secundar îl reprezintă găsirea unui număr de telefon. Scopul principal pentru traversarea camerei este traversarea camerei. Scopul secundar este acela de a lua o carte situată în celălalt colț al camerei, iar în momentul în care luați cartea, acesta devine scopul dumneavoastră principal. Poate vă amintiți paradoxul legat de timp pe care l-am menționat mai devreme. Oricare ar fi acțiunea pe care o întreprinde, ți cere timp, totuși timpul este întotdeauna acum. Așadar, în timp, ce scopul dumneavoastră interior este acela de a nega timpul, scopul exterior implică obligatoriu viitorul, motiv pentru care el nu poate exista fără timp. Dar acesta este întotdeauna secundară. Când deveniți neliniștiți sau stresați, înseamnă că scopul exterior a preluat controlul, iar dumneavoastră ați pierdut din vedere scopul interior. Ați uita că starea dumneavoastră de conștiință este primordială, iar orice altceva este secundar. Trăind în acest mod, nu voi fi împiedicat să mai caut realizarea unui lucru măreț? Mi-e teamă că voi rămâne tot restul vieții ocupat cu lucruri mărunte, lucruri fără însemnătate. Mi-e teamă că n-am să mă mai ridic niciodată deasupra mediocrității, n-am să îndrăznesc să realizez ceva important, n-am să mă împlinesc potențialul. Ceva ce este măreț se naște din lucrurile mărunte, dacă știi să le acord suficient respect și atenție. Viața tuturor constă în realitate din lucruri mici. Măreția este o noțiune mentală abstractă și fantezia preferată a egoului. Paradoxul este că fundamentul măreției îl reprezintă tratarea cu respect a lucrurilor mărunte din momentul prezent, nu urmărirea ideii de măreție. Momentul prezent este întotdeauna mic, în sensul că este întotdeauna simplu, dar înăuntru lui se află ascunsă cea mai mare putere. Asemenea, atomului este unul dintre cele mai mici lucruri, dar are o putere enormă. Doar atunci când sunteți în concordanță cu momentul prezent, aveți acces la puterea respectivă. Sau ar fi, poate, mai adevărat să spunem că atunci are ea acces la voi, iar prin voi la această lume? Isus vorbea despre această putere atunci când spunea, nu eu, ci Tatăl care rămâne într-un mine, face lucrările lui. Și eu nu pot să fac de la mine nimic. Neliniștea stresul și negativitatea vă taie legătura cu puterea respectivă. Iluzia că sunteți separați de puterea care conduce Universul revine. Simțiți din nou că sunteți singuri, că vă luptați cu o situație sau că încercați să realizați un lucru sau altul. Dar de ce au apărut neliniștea, stresul sau negativitatea? Deoarece ați întors spatele momentului prezent. Și de ce ați procedat așa? Ați crezut că altceva era mai important. Ați uitat care vă era scopul principal. O singură greșeală mică, o singură interpretare eronată dă naștere unei lumini de suferință. Prin intermediul momentului prezent aveți acces la însăși puterea vieții, la ceea ce a fost denumit în mod tradițional Dumnezeu. De îndată ce îi întoarceți spatele, Dumnezeu încetează să mai fie o realitate în viața dumneavoastră, iar tot ceea ce vă rămâne este conceptul mental de Dumnezeu în care unii cred și pe care alții îl neagă. Chiar și credința în Dumnezeu este doar un palid substitut pentru realitatea via lui Dumnezeu, ce se manifestă în fiecare moment al vieții dumneavoastră. Armonizarea completă cu momentul prezent nu implică încetarea oricărei mișcări, oare nu implică existența unui obiectiv, o ruptură temporară în cadrul acelei armonii cu momentul prezent și eventual o restabilire a armoniei la un nivel mai înalt sau mai complex, odată obiectivul îndeplinit. Îmi imaginez că nici copacul tânăr care își cruiește drum afară din pământ nu poate fi în armonie totală cu momentul prezent din cauza că are un cel. Vrea să devină copac mare. Poate că odată ce a ajuns la maturitate va trăi în armonie cu momentul prezent. Copacul tânăr nu vrea nimic, deoarece el este integrat în totalitate și totalitatea este cea care acționează prin intermediul lui. Luați seama crini câmpului cum cresc, spunea Iisus. Nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Am putea spune că totalitatea, viața, vrea ca micul copac să devine un copac în toată regula, dar copacul cel tânăr nu se vede pe sine ca separat de viață, așa că nu vrea nimic pentru el. El este una cu ceea ce vrea viața, de aceea nu este îngrijorat sau stresat. Iar dacă trebuie să moară prematur, moare fără crispare. Abandonul său în moarte este același cu abandonul său în viață. El își simte oricât de neclar în rădăcinarea în ființă, în viața unică, eternă și fără de formă. Asemenea, înțelepților taoiști din vechea chină, lui Isus îi place să ne atragă atenția asupra naturii, căci el vede cum în ea lucrează o forță cu care oamenii au pierdut contactul. Este forța creativă a Universului. Isus mai spune că dacă Dumnezeu îmbracă florile simple atât de frumos, cu cât mai mult vă va îmbrăca Dumnezeu pe voi. Aceasta înseamnă că dacă natura este o frumoasă expresie a impulsului evolutiv al Universului, atunci când oamenii intră în armonie cu inteligența care stă la baza ai lui, ei vor exprima același impuls la un nivel și mai înalt, mirific. Așadar, fiți sinceri față de viață, fiind sincer față de scopul dumneavoastră interior. Atunci când deveniți prezent și astfel total în ceea ce faceți, acțiunile dumneavoastră primesc încărcătură spirituală. La început e posibil să nu fie sesizată vreo schimbare în ceea ce privește ceea ce faceți, doar modul în care acționați se schimbă. Scopul dumneavoastră primordial este acum acela de a permite conștiinței să curgă în ceea ce faceți. Scopul secundar este reprezentat de ceea ce doriți să realizați prin acțiune. Dacă înainte asociați întotdeauna noțiunea de scop cu viitorul, acum există un scop mai profund ce poate fi găsit doar în prezent prin negarea timpului. Atunci când vă întâlniți cu oamenii la locul de muncă sau oriunde altundeva, dați-le toată atenția dumneavoastră. Nu vă mai aflați acolo în primul rând în calitate de persoană, ci ca un câmp de conștiință, de prezență, vigilentă. Motivul inițial pentru interacțiunea cu cealaltă persoană, cumpărați sau vindeți ceva, solicitați sau oferiți informații, devine acum secundar. Câmpul conștiinței care se ridică între dumneavoastră și cealaltă persoană devine motivul primordial al interacțiunii. Spațiul acela al conștiinței devine mai important decât ceea ce discutați, mai important decât obiectele fizice sau cele din minte. Ființa umană devine mai importantă decât lucrurile acestei lumi. Aceasta nu înseamnă că neglijați ceea ce este de făcut la nivel practic. De fapt, acțiunea se desfășoară nu doar mai lesne, ci și cu mai multă forță atunci când dimensiunea ființei este conștientizată, devenind astfel primordială apariția acelui câmp unificator de conștiință între ființele umane constituie factorul esențial în relațiile de pe Pământul Nou. Este noțiunea succesului doar o iluzie de natură egoistă? Cum evaluăm succesul? Lumea vă va spune că succesul înseamnă realizarea a ceea ce v-ați propus să faceți. Vă va spune că a avea succes înseamnă a învinge, că recunoașterea și sau prosperitatea sunt ingrediente esențiale ale succesului. Cele menționate mai sus, toate sau o parte din ele, reprezintă de obicei subproduse ale succesului, dar nu ele înseamnă succes. Noțiunea convențională de succes privește rezultatul a ceea ce faceți. Unii spun că succesul este rezultatul unei combinații de trudă și noroc sau de hotărâre și talent sau că este dat de faptul de a te afla în locul potrivit la momentul potrivit. Deși oricare dintre acestea pot determina succesul, ele nu reprezintă esența acestuia. Ceea ce lumea nu vă spune, pentru că nu știe, este că nu vă puteți îndrepta către succes, puteți doar avea succes. Nu lăsați o lume nebună să vă spună că succesul este orice altceva în afară de reușita momentului prezent. Și ce înseamnă aceasta din urmă? Înseamnă că aduceți o calitate în ceea ce faceți, chiar și în cea mai simplă acțiune. Calitatea implică grijă și atenție, iar acestea însoțesc conștientizarea. Calitatea cere prezența dumneavoastră. Să spunem că sunteți un om de afaceri și că după doi ani de mare stres și încordare reușiți să în sfârșit să ieșiți pe piață cu un produs sau serviciu care se vinde bine și vă aduce bani. Succes? În termen convențional, da. În realitate, ați petrecut doi ani poluându-vă corpul și poluând planeta cu energie negativă. V-ați adus dumneavoastră și celor din jur nefericire și ați afecta mulți alți oameni pe care nici măcar nu i-ați întâlnit vreodată. Supoziția inconștientă din spatele unei astfel de acțiuni este aceea că succesul este ceva ce se va întâmpla în viitor și că scopul scuză mijloacele. Dar scopul și mijloacele sunt unul și același lucru, iar dacă mijloacele n-au contribuit la fericirea umanității, nici scopul nu o va face. Rezultatul inseparabil de acțiunile care au condus către el este deja contaminat de acțiunile respective, prin urmare va crea și mai multă nefericire. Aceasta este acțiunea karmică, perpetuarea inconștientă a nefericirii. După cum știți deja, scopul dumneavoastră secundar sau exterior aparține dimensiunii timpului, vreme ce scopul principal este inseparabil de momentul de acum și prin urmare necesită negarea timpului. Cum pot fi reconciliate? realizând că întreaga călătorie a vieții dumneavoastră se reduce în ultime instanță la pasul pe care îl faceți în momentul acesta. Întotdeauna există doar acest singur pas, astfel că lui îi veți acorda întreaga dumneavoastră atenție. Aceasta nu înseamnă că nu știți încontro vă îndreptați, înseamnă doar că pasul acesta este primordial, iar destinația secundară. Iar ceea ce veți întâlni odată ajunși la destinație depinde de calitatea pasului. Cu alte cuvinte, ceea ce are să vă ofere viitorul depinde de starea de conștiință pe care o aveți acum. Acțiunea primește calitatea temporală a ființării. Acesta este succesul. Până ce ființarea nu curge în ceea ce faceți, până ce nu deveniți prezent, vă veți pierde în ceea ce faceți. Vă pierdeți și în ceea ce gândiți și de asemenea în reacțiile pe care le aveți față de ceea ce se întâmplă în exterior. Mai exact, ce vreau să spuneți prin vă pierdeți? Esența a ceea ce sunteți o reprezintă conștiința. Atunci când conștiința, dumneavoastră, se identifică total cu gândirea, uitându-și astfel natura esențială, se pierde pe sine în gândire. Când se identifică cu formațiuni mentale-emoționale, precum dorința și frica, forțele motivaționale primordiale ale ego-ului, ea se pierde pe sine în acele formațiuni. Conștiința se pierde pe sine și atunci când se identifică cu acțiunile și cu reacțiile față de ceea ce se întâmplă. Fiecare gând, fiecare dorință sau teamă, fiecare acțiune sau reacție primește atunci un fals sentiment de sine, iar incapacitatea de a simți bucuria simplă a ființării duce la căutarea plăcerii, iar uneori chiar a durerii, ca substitute pentru ea. Aceasta înseamnă a trăi în uitare a ființării. În starea aceea de uitare a ceea ce sunteți, orice succes nu este nimic mai mult decât o amăgire trecătoare. Indiferent ce obțineți, în curând veți fi din nou nefericit sau vreo altă problemă vă va capta complet atenția. Cum ajung de la realizarea scopului meu interior la aflarea a ceea ce ar trebui să fac la nivel exterior? Scopul exterior variază în mare măsură de la o persoană la alta și niciun scop exterior nu durează o eternitate. El are o valabilitate temporară și este înlocuit apoi de un alt scop. Gradul în care vă dedicați scopul interior al trezirii modifică circunstanțele exterioare ale vieții dumneavoastră, dar variază și el de la o persoană la alta. În cazul unor oameni se produce o rupere fie bruscă, fie progresivă cu trecutul lor, locul de muncă, condițiile de viață, relațiile. Totul este supus unei schimbări profunde. Unele dintre schimbări pot fi inițiate chiar de ei, nu printr-un proces chinuitor de luare a deciziilor, ci printr-o realizare sau recunoaștere bruscă. Iată ce am de făcut! Decizia vine de-a gata, ca să spunem așa. Vine prin conștientizare, nu prin gândire. Într-o dimineață vă treziți și știți ce aveți de făcut. Unii oameni părăsesc un mediu de lucru sau o situație de viață nebunitoare, așa că înainte să descoperiți ce vi se potrivește la nivel exterior, înainte să descoperiți ce funcționează, ce este compatibil cu conștiința pe care să se trezească, s-ar putea să fiți nevoi să aflați ce nu vi se potrivește, ce nu mai funcționează, ce este incompatibil cu scopul dumneavoastră interior. Și alt gen de schimbări pot apărea în viața dumneavoastră venind dinspre exterior. O întâlnire întâmplătoare aduce o nouă oportunitate și expansiune în viața dumneavoastră. Un obstacol sau un conflict de lungă durată se topește. Prietenii dumneavoastră fie trec și ei prin această transformare interioară, fie viața dumneavoastră se va îndepărta tot mai mult de ei. Unele relații se destram, altele devin mai profunde. S-ar putea să fiți concedia de la serviciu sau s-ar putea să deveniți agentul unei schimbări în bine la locul de muncă. Soția vă părăsește sau ajungeți cu ea la un nivel nou de intimitate. Unele schimbări pot părea negative la suprafață, dar curând veți realiza că prin ele s-a creat în viața dumneavoastră spațiul pentru ca ceva nou să se ivească. Ar putea urma o perioadă de insecuritate și incertitudine. Ce ar trebui să fac? Din moment ce nu mai este ego-ul cel ce vă conduce viața, nevoia psihologică de securitate exterioară, iluzorie oricum, scade. Aveți de acum capacitatea de a trăi cu nesiguranța și chiar să vă bucurați de ea când nesiguranța nu vă mai produce niciun disconfort, se deschid posibilități infinite în viața dumneavoastră. Aceasta înseamnă că teama nu mai este un factor dominant în ceea ce faceți și nu vă mai împiedică să întreprindeți acțiuni menite să aducă schimbarea. Filozoful roman Tacitus a făcut observația justă că dorința de siguranță se împotrivește oricărei întreprinderi nobile și mărețe. Dacă nu acceptați nesiguranța, atunci ea se transformă în frică. Dacă o acceptați fără rezerve, ea se transformă în creativitate, în sufletire și vigilență. Cu mulți ani în urmă, ca urmarea unui impuls interior foarte puternic, am renunțat la o carieră universitară pe care ceilalți ar fi numit-o promițătoare, poșind într-o nesiguranță absolută. Și de aici a rezultat, după câțiva ani, noua mea întrupare ca învățător spiritual. Mult mai târziu, mi s-a întâmplat din nou ceva similar. Am simțit impulsul de a renunța la casa mea din Anglia și de a mă muta pe coasta de vest a Americii de Nord. Le-am urmat impulsul, deși nu cunoșteam motivul care îl declanșase. Datorită acestui pas spre nesiguranță a rezultat puterea prezentului, din care cea mai mare parte a fost scrisă în California și Columbia Britanică, într-o perioadă în care nu aveam o casa mea. Efectiv nu aveam niciun venit și trăiam din economii care se împuținau tot mai mult De fapt totul s-a aranjat minunat Am rămas fără bani chiar când mă apropiam de încheierea cărții Am cumpărat un bilet la loterie și am câștigat o mie de dolari Care m-au ajutat să continui încă o lună Însă nu toată lumea va trebui să treacă printr-o schimbare drastică În ceea ce privește împrejurările exterioare Există și oameni care rămân exact acolo unde sunt Și continuă să facă ceea ce făceau și înainte în cazul lor se schimbă doar modul în care acționează, nu și ceea ce fac. Și se întâmplă astfel nu din cauza inerției sau fricii, ceea ce deja făceau ei reprezintă mijlocul perfect prin care conștiința să intre în această lume și nu este nevoie de un altul, și ei contribuie la crearea pământului celui nou. Nu așa ar trebui să se întâmple în cazul tuturor, dacă împlinirea scopului interior înseamnă a fi în armonie cu momentul prezent, de ce ar simți cineva nevoia de a schimba serviciul sau contextul vieții? A fi în armonie cu ceea ce este nu înseamnă să nu mai faceți schimbări sau să deveniți incapabili de acțiune, dar motivația de a acționa vine de la un nivel mai profund, nu din dorința sau frica egoului. Armonizarea în interior cu momentul prezent duce la deschiderea conștiinței voastre și o aduce în armonie cu întregul, din care momentul prezent face parte integrantă, Întregul, totalitatea vieții, acționează atunci prin dumneavoastră. La ce vă referiți atunci când spuneți întreg? Pe de o parte, întregul cuprinde tot ceea ce există, el este lumea sau cosmosul, dar toate lucrurile existate, de la microbi la ființe umane și galaxii, nu sunt entități sau lucruri separate cu adevărat, ci fac parte dintr-o rețea cu procese multidimensionale interconectate. Faptul că noi nu vedem această unitate și că vedem lucrurile ca fiind separate are două cauze. Una este percepția, care reduce realitatea la ceea ce ne este nou accesibil prin gama mică a simțurilor noastre, ceea ce putem vedea, auzi, mirosi, gusta și atinge. Dar atunci când percepem fără să interpretăm sau fără să aplicăm etichete mentale, adică fără să adăugăm gânduri percepțiilor noastre, putem într-adevăr simți conexiunea de la un nivel mai profund, decât cel la care percepem lucrurile ca aparent separate. Cealaltă cauză mai serioasă a iluziei separării o reprezintă gândirea compulsivă. Atunci când suntem prinși în fluxul neîncetat al gândirii compulsive, universul se dezintegrează cu adevărat pentru noi, iar noi pierdem capacitatea de a simți interconectarea a tot ceea ce există. Gândirea ta e realitatea în fragmente lipsite de viață, iar dintr-o astfel de viziune fragmentată asupra realității se nasc acțiuni extrem de lipsite de inteligență și destructive. Însă mai există și un alt nivel al întregului, chiar mai profund decât interconectarea a tot ceea ce există. La acel nivel mai adânc, toate lucrurile sunt una. Aceea este sursa, viața unică nemanifestată. Este inteligența atemporală care se manifestă sub forma unui univers ce se desfășoară în timp. Întregul este format din existență și ființă, manifestat și nemanifestat, lumea și Dumnezeu. Așadar, atunci când vă armonizați cu întregul, deveniți o parte conștientă a interconectării dintre întreg și scopul său, apariția conștiinței în această lume. Trept rezultat, vor avea loc mult mai frecvent întâmplări care vă vor veni în ajutor din senin, întâlniri norocoase, coincidențe și evenimente sincronice. Carl Jung a numit sincronismul un principiu al conexiunii acauzale. Aceasta înseamnă că între evenimentele sincronice nu există o conexiune cauzală la nivelul superficial al realității la care trăim noi. Sincronismul este manifestarea exterioară a unei inteligențe din strat mai profund decât cel al lumii aparențelor și o conectare mai profundă decât poate înțelege mintea noastră. Dar putem participa în mod conștient la desfășurarea acestei inteligențe, la înflorirea conștiinței. Natura există într-o stare de unitate inconștientă cu întregul, de aceea, spre exemplu, realmente niciun animal sălbatic nu a fost ucis în dezastrul tsunamiului din 2004. Fiind în legătură cu totalitatea mai mult decât sunt oamenii, ele au putut simți apropierea tsunamiului cu mult înainte ca acesta să poată fi văzut sau auzit, și astfel au avut timp să se retragă spre un teren mai înalt. Pentru că și aceasta este o perspectivă umană de a privi lucrurile, probabil că ele pur și simplu au pornit spre un teren mai înalt a face aceasta din cauza celeilalte reprezintă modalitatea minții de a tăia în bucăți realitatea în timp ce natura trăiește în unitate inconștientă cu întregul este scopul și destinul nostru să aducem o nouă dimensiune în această lume trăind în unitate conștientă cu totalitatea și în armonie conștientă cu inteligența universală Poate întregul să folosească mintea omenească pentru a crea lucruri sau a da naștere unor situații ce concordă cu scopul său da, ori de câte ori apare inspirația care se traduce prin în spirit și entuziasmul care înseamnă în Dumnezeu, există o infuzie de forță creativă care depășește cu mult ceea ce e capabilă să facă o simplă persoană. Așadar, să vorbim în continuare despre un alt adevăr relativ formarea universului și întoarcerea sa la ceea ce este lipsit de formă, ceea ce implică perspectiva limitată a timpului și să vedem ce relevanță are acest lucru pentru propria voastră viață. Noțiunea de propria mea viață este, desigur, o altă perspectivă limitată creată de gândire, un alt adevăr relativ. În ultimă instanță nu există viața voastră, din moment ce voi și viața nu sunteți doi, ci una.